Розділ тринадцятий. Ліфт Джейкобса. Як я вже казала, Томі зайшов на світанку. Міс Льюїс заснула тривожним сном. А тіж дрімала в кріслі біля неї. Агі розтяглася на дивані з сигаретою кубеба, що тліла в блюдці поруч, і знову воскрешала сестру своєї матері. Коли він увійшов, він поманив мене в коридор після того, як розповів нам про пальто. «Міс Блейк знову зле», – сказав він. «Другий шок, після першого, самі розумієте». «Несерйозно, Томмі?» – запитала я, поклавши руку йому на плече. «Не знаю». нещасно відповів він. «Люди не падають з однієї непритомності в іншу без Гадаю, ви самі знаєте, як це буває, міс Лізі. Я, я помру, якщо з нею щось трапиться. З неї нічого не трапиться, запевнила я його. Якщо ця напруга так подіяла на міс Льюїс, у якої нервова система приблизно як у корови, то, звісно, дівчині з такою тонкою організацією, як міс Блейк, довелося важко. І не будь дурним, Томмі, жодні знахідки хірургічних ножів у кімнаті тієї дівчини чи розеток там, де їм не місце, не роблять її винною у чомусь поганому. Якщо вона в біді, то не з власної вини. Він справді обійняв мене на превеликий жах медсестри, що проходила повз. Блаженні старі діви, вигукнув він, бо вони сіль землі. «Ви справді так вважаєте?» «Так», – твердо відповіла я. «І сором вам, Томі Ендрюсе, що ви думали інакше. Я залишуся з нею на годину чи дві. Будьте ласкаві, вдячно, – мовив він, і ми рушили до сестринського дорміторію». Дорогою Томі розповів мені ясніше, що сталося. «Тіло карболової справи – Віднесли до моргу Джейкобс і Брікс, оскільки Маршал, інший нічний санітар, відмовився йти. Дорогою на гору Джейкобс, який керував ліфтом, поскаржився, що той несправний. Це був старомодний ліфт, що завжди рухався дуже повільно, збудований за звичним принципом троса і колеса. Двічі під час підйому кабіна повністю зупинялася. Біля верхнього поверху кабіна почала дико вібрувати, і Брікс змушений був притримувати стіл на колесах із небіщиком. Джейкобс, який розповів цю історію томі, сказав, що вони обидва з Бріксом були стривожені, побоюючись, що обірвався один із тросів. Поки він працював важелем у кабіні, Брікс з острахом дивився вгору крізь металеву решітку в центрі кабіни. Кабіна все ще хиталася з боку бік і не слухалася важеля. Джейкобс обернувся до Брікса і розвів руками. «Застряг!» – сказав він. «Або він зараз полетить униз, коли надумає. Або...» Він сказав, що Брікс не слухав, а стояв, дивлячись угору на решітку синюшно-білим обличчям. Джейкобс теж глянув угору, але на секунду запізнився. У нього було відчуття, ніби щось біле промайнуло просто за межами його поля зору, і тоді кабіна перестала вібрувати. Брікс усе ще дивився вгору, а кабіна знову рухалася, наче нічого і не сталося. На поверсі дебу морг він торкнув Брікса за руку і той здригнувся, і допоміг йому вихотити стіл із кабіни. Потім Брікс попросив його опустити кабіну, щоб він міг оглянути дах, але там нічого не було. Після цього вони віднесли тіло до моргу. «Що, на думку Брікса, він побачив?» – нервово запитала я, тримаючись за руку Томмі. У коридорі було темно. «Це досить фантастично», – сказав Томмі. «Але...» – він заявив, що просто на решитці кабіни. Стояла боса ступня. «Ступня!» – видухнула я. «Ступня!» – тверезо мовив Томмі. «Я розповів вам те, чого не наважився розповісти ті ці Хіш чи міс Аггі. Я щойно сам був на даху кабіни зі свічкою. Там у пилу незліченна кількість відбитків, чіткі сліди босої стопні. Але це завжди права ступня. Я здригнулася. Томмі! тремтячим голосом промовила я. Слід на стіні, де знайшли Джонсона, був відбитком босої правої ступні. Я знаю, відповів він і замислився. Ну, мовив він, замить. Мабуть, я продовжу. Джейкобс опустив кабіну, але на ній нічого не було, як і в шахті над їхніми головами. Вона закінчується якраз над тим поверхом, і оскільки двері до шахти були всі замкнені, якби щось і було над кабіною, воно навряд чи змогло б утекти. Сам Брікс сказав, що, на його думку, це була оптична ілюзія і, вочевидь, не нарвував, коли Джейкобс спустився Міс Льюїс. Його не було деякий час, оскільки Міс Льюїс, як я вже казав, наполягла на тому, щоб підживитися їжею перш ніж підніматися. Зрештою, як ми знаємо, він привів Міс Льюїс, і вони повернулися до моргу. Брікс сидів там тихо із запаленою люлькою та газетою на колінах. Але він не читав і не курив. І Джейкобс сказав, що він дивився над головою з дивним виразом на обличчі, якби до чогось прислухався. Він почав було щось говорити Джейкобсу, але той подав йому знак бути обережнішим і вказав на місці Льюіс. Брікс кивнув і знову взявся за люльку. Але було тихо і мирно, наполягав Джейкобс. Том та Хікс з'явилися дещо раніше і піднялися сходами на дах. Чоловік, якого... Послали охороняти той коридор один із працівників пральні, дрімав у кріслі на півдорозі. Джейкобс, оскільки в морзі він був непотрібен, спустився до нього і розбудив, потрусивши. Він розмовляв із працівником пральні, коли міс Льюіс спустилася до порожньої палати навпроти них і, вимкнувши світла, пішла шукати щось, що їй було потрібно. Джейкобс був упевнений, що з моргу не долинуло жодного звуку, за винятком того, що порив вітру з його відчинених вікон пронісся коридором, і двері зі скляними вставками зачинилися з гуркотом. Не було ані крику, ані боротьби. Коли міс Льюіс жвава повернулася і відчинила двері, вона побачила, що Брікса, вочевидь, не було. А накрита простирадлом постать на столі була на місці, як і раніше. Коли вона підгорнула простирадло, вона відкрила правду. На столі було тіло вбитого санітара, а трупа ніде не було видно. Саме тоді вона і закричала. «Ми викликали поліцію», – закінчив Томмі. «Ми не хотіли розголосу. Але тепер уже доведеться. Це вище за нас». «Дивно те», – сказав він, – «що в той час, коли це сталося, жоден коридор, жодна палата, жоден можливий шлях відступу де моргу охоронявся». «Так, і той, хто був найближче, міцно спав», – презирливо прокоментувала я. «І хто зна, скільки ще інших?» Джейкобс був у верхньому коридорі», – заперечив він. «І хто б не спав до того, Ніхто з них не спав після того, як закричала міс Льюїс, міс Лізі. Є лише два шляхи доступу до моргу. Перший – це пожежна драбина, а другий – сходи. Джейкобс увесь час був якраз біля сходів, а ми з Хіксом на даху біля пожежної драбини. Ніхто не виходить цими двома шляхами, це вже точно. У морзі є ще одні двері, сказала я. Що це за двері? Білізняна комора моргу, відповів Томі. Завжди замкнена. І зараз замкнена. А ви її не оглядали? Ключ у завідувачки білізняної, а її немає до ранку. У будівлі ніхто не зник? Ми негайно провели перекличку, поки охорона стежила за всіма дверима та вікнами. Я та двоє інтернів самі робили підрахунок. Жодна душа не зникла. Його задушили? Ні, це одна з найдивніших речей. Його стиснули, грудна клітка проломлена. І, я думаю, Ростин покаже, що уламав одного з ребер, увійшов у серце. Смерть була майже миттєвою. А коричневе пальто? – запитала я. – Як вона туди потрапила? Бог його знає, відповів Томмі і постукав у двері міс Блейк.